Gemischtwarenladen, für jeden was dabei! Ja, hallo, herzlich willkommen zurück bei Gemischtwarenladen. Habe jetzt eine Woche ausgesetzt mit dem Podcasting, aus dem Grund, weil ich auf Urlaub war in Hamburg, aber nicht mit dem Flugzeug, sondern mit dem Zug. Also so ICEs und ICEs und so. Und da haben wir gedacht, mache ich mal was über Züge, weil ich bin hin 10 Stunden, und 10 bis 9 Stunden und zurück 10 Stunden im Zug gesessen. Und da dachte ich mir, was liegt näher, als mache ich was über Züge. Also, hier ist es. Bitte. Was ist ein Zug? Also... In den deutschen Gesetzbüchern oder auch in Gesetzbüchern anderer Länder wird das so definiert, dass man das fast nicht verstehen kann. Also in Deutschland definiert man das so. Züge sind die auf die freie Strecke übergehenden, aus Regelfahrzeugen bestehenden, durch Maschinenkraft bewegten Einheiten und einzeln fahrende Triebzüge. Ja, das ist natürlich uns allen jetzt völlig geläufig und klar und wir wissen jetzt alle, wovon ich rede, nicht? Naja. Jedenfalls Zug, ganz klar. Ne? Im Grunde ein Lok vorn dran und ein paar Waggons hinten. Ja, okay. Na jedenfalls <lacht> geht es darum, Züge befördern Personen oder Fracht, ganz klar. Obwohl es eigentlich vier Arten von Beförderung gibt. Also Reisezüge, das sind eben Personenzüge, die Reisende befördern. Reisezüge oder Personenzüge kann man beides sagen. Na, Im Grunde reisen die Personen, wenn es auch Personen sind. Dann gibt es Güterzüge, die befördern die Fracht. Dann gibt es gemischte Züge, die gibt es aber eigentlich ziemlich selten. Das heißt, die transportieren Reisende und Fracht. Und dann gibt es das sind Züge, wo nur Lok sind. Allerdings ist halt schon eine Lok ein Lokzug. Das heißt, wenn ein Lok vorbei fährt, der einziger, sagt man, wenn man es genau nimmt, nicht, da fährt ein Lok vorbei, sondern da fährt ein Lokzug vorbei. Okay, meinetwegen. Äh, dann gibt es verschiedene Zugsteuerungen. Das heißt, ein Zug, der geschoben wird. Das heißt, da ist hinten äh, die Lok und er schiebt ne, im geschobenen Zug Das ist aber nur zulässig ähm, in Form von Arbeitszügen oder Eisenbahnfähren beim Befahren. Das heißt, da steuert der äh, Lokführer das von hinten von der Lok und hat die Waggons vor sich. Sonst gibt es ähm, nachgeschobene Züge. Das heißt, sie werden von einem oder von mehreren Triebfahrzeugen äh, vom Zugende geschoben. Aber vorn hat man eine... einen Steuerwagen, wo der drinnen sitzt. Ja? Und Wendezüge werden dann von der Spitze gesteuert und der Triebwagen befindet sich auch beim Wechsel der Fahrtrichtung an der zuerst eingenommenen Position. Ja? Okay. Dann die Arten. Es gibt Triebzüge. Das heißt, die haben einen eigenen Antrieb, aber die kann man nicht trennen. Ja? Ähm, da gibt es dann den Triebwagen und den Triebkopf. Das heißt, ein Triebkopfzug ist zum Beispiel der ICE 2, vielleicht kennt den wir von der Deutschen Bahn. Das sind die Älteren, die haben an einer Seite eine Lok und an der anderen Seite einen Triebwagen. Dann gibt es aber Triebwagenzüge, das ist zum Beispiel der ICE 3, der neuere, die hat auf beiden Seiten Triebwegen. Das heißt, der sieht sozusagen auf beiden Seiten gleich aus. dann schauen wir jetzt noch, so wie wir es also eigentlich immer machen, noch zur Geschichte von dem Ding. Oh, in dem Fall halt natürlich zur Geschichte von Zügen. Und zwar, der Begriff Eisenbahn ist erstmals erschienen, eigentlich ziemlich spät, und zwar 1801 in einem Artikel über den Gebrauch der Eisenbahn oder eiserne Wege zur Fortschaffung der Mineralien und Kohlen. Ne? Da wurde Eisenbahn das erste Mal äh, erwähnt. Ja? Eine Eisenbahn, hat man dann später so gesagt, ist ein Unternehmen gerichtet auf wiederholte Fortbewegung von Personen oder Sachen. Die ersten Schienensysteme, also die Vorläufer von den heutigen Schienen, ähm, es wahrscheinlich schon gegeben, vor mehr als 4000 Jahren, also, da hat man sich inspirieren lassen durch, ähm, Regenrinden, ja. Also, wenn der Regen so Rillen in Sand oder so schwappt, und da hat man dann erste künstlich angelegte Rillen in Sand oder, oder Stein gemacht, ja. Und da dann so radartige Dinge gemacht, dass man da drinnen fahren kann. Der erste maschinelle Antrieb, den gab es dann deutlich später und zwar war das ein Kohlewagen 1829. Und die erste öffentliche Bahn mit maschinellem Betrieb war dann 1821. Dann schauen wir uns ganz zum Schluss noch ein bisschen was anderes an. Und zwar es gibt große Bahnen und es gibt kleine Bahnen und als kleine Bahn bezeichne ich Die Modellbahn. Ich habe auch selbst eine zu Hause und spiele sehr gern damit. Ich finde das auch voll toll, wie realistisch das auch ist, wie toll man das steuern kann. Und Modellbahnen gibt es eigentlich auch schon recht lang. Man kann jetzt kein, keine genaue Erfindung der Modellbahn betiteln, aber es, es gibt sie schon... Ziemlich lang, also sicher schon seit dem 19. Jahrhundert und mich fasziniert das sehr, wie, wie realistisch das auch ähm, ist und somit verabschiede ich mich für heute von Ihnen mit Gemischtwarenladen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.